Ou seja, que é belde, aquele que vê o problema fora, já corrige dentro de si e dessa forma muda o mundo. Só vem. Ah lá. É belde de verdade, faz mudança se si próprio vai mudando tudo em volta dele na real, tio. na real, sem esse papo de ideal. É real. Pode ver. É sem esse papo de tentar. Rebelde em nenhum tempo, rebelde faz. Se é pra ser rebelde, seja com causa, né, não ti? Te... E Mirim tem uma causa. A causa de vocês é papo reto, renovar e cuidar. Esse é o trampo de Mirim. É a terapia do vacilão. <risos> é. Quando ele vai pra frente do espelho, pá... É bom ele se enxergar, né, tio? E quando ele pergunta, o espelho responde, né, que tá aí, só que tu mesmo. Porque não enfrenta as próprias realidades, pá. Fica aí dando uma das ingênuas e pedanças em cima dos outros. Sabe tudo pra ajudar todo mundo, menos pra ajudar a si próprio. É o bonzinho da parada, dá até a roupa do corpo pra ajudar os outros. e vives esse foda. Vasilau, o tal hipócrita. Só é. Mas é interessante essa ideia que você passou, Amerinto, não é ideal, tu é real. Muita gente acaba eh vestindo a ideia do bonzinho por conta disso, né? É, de querer. Eu tenho aquele negócio assim, pá. Chega camarada pra tu e fala assim, porra cara, to decepcionado com você, meu irmão Aí tu é bonzinho, tu já fica triste pra carai Porra, decepcionei o cara Tu é bom, tu olha bem nele e faz assim Que bom cara, tu descobriu que eu sou real, né véi Não sou uma fantasia da sua cabeça É, meu irmão Pra porra, é, a resposta tá certa, meu irmão Ele está num grau evolutivo superior a Exu? Hehehehe <risos> Está não tio Ele é força da natureza tio Só Não se compara uma força da natureza com outra Não é não? Não tem comparação isso Babaquice de vacilão mesmo sem isso, sabe? Para medir poder fazer essa tal de manifestação, pá. Depende de um gradão do ar para ele a substância astral para fazer isso, né, Di? É um tá dependendo do outro, não tá não. Sim. E geralmente bate de igual pai pau na noite. <risos> Fique essa dica, Geddie. Relê. Eu me linho para ter muita gente que tá revoltado, mas não sei se é o caso dessa pessoa. E a questão é a seguinte, até quando vai esse preconceito entre os evangélicos e as religiões de matriz africana descendentes? Será que vamos viver num lugar onde a guerra seja por motivo religioso? Como nos dias de hoje. O dramalhão, hein, tio? Oh, Ó, o vacilo, meu irmão. Tá aí se deixando levar pelas conversas, pá. E a atitude? Vai mudar ou não? Vai começar a valorizar aquilo que é? Ou não? Porque a raiz disso aí é só um monte. Comparações. Seu deus não é tão grande quanto meu parco. Existe isso, nem existe, né Ti? Estão brigando com algo que não existe. Mas porque cada um assuma sua própria postura. Pode notar Ti. Reclama aí par dos preconceitos, da... a intolerância para para existe cumprir o conceito até dentro das própria corrente de reza deles se se comparando com o do lado da corrente, ó pá, eu sou mais merda que o outro, pá. Eu Ou comparando um um os buraco aí de reza com o outro. Ah, que é melhor do que lá, qual é? A intolerância tá começando é dentro das parada pela desunião de em casa dividida. Qualquer um entra, não é não? Sempre foi essa a estratégia de, Das conquistas, das guerras É dividir pra conquistar, não é não? Pois é, cairam nessa Em vez de se unir, se desuniram Em vez de se respeitar, se compararam Agora ou se unem Ou vão ser detonados por esses aí que pode ser tudo mas são unidos quando eles querem alguma coisa de certeza É força de progresso, agente. Bruce, o que se dizem aí dos parangolés se unir, né, de É, o cara diz unido demais, agora fica, faz o quê? Ou se une ou se fode Tá sem saída E pode avisar Tem ação de mirim nisso aí Certeza de Não quis mudar Na paciência Na sabedoria Vai na porrada agora Os que não aprendem a unir Vai ser detonado mesmo Certeza ou se enquadra ou se lasca porque ou é assim ou não é, ia ser de jeito nenhum né? De, ia ficar essa bagaça aí de comparação de desunião de guerrinhas ou esquecer que uns guerreiam com os outros e fazem as todas as demandas e parará e agora vai ter que se ocupar com os que estão atacando de fora e largar de atacar os que estão dentro largar a desunião pode crer senão não sobrevive né ti chegou a necessidade o sapo vai ter que pular certeza é ti pode mandar a letra qual que é o recado que você passa Toma o mágico que gosta de passar por cima da palavra da entidade, e a pessoa reclama que tem muito fingimento por aí e tá acabando com a religião. <risos> Cada um faz como quer e tem as consequências que merece, tio. Essas coisas aí lá de fingimento, para para, é para quê? Máscara, né, tio? Parecer que é grande, aquilo que é pequeno. Parecer que é pequeno, aquilo que é grande. Confundindo a si mesmo. O primeiro a se fuder é quem está fazendo isso, não é, Ti? Não. O primeiro a perder a fé e ser enganado é quem tenta atravessar o que nós estamos fazendo. Nós vamos continuar fazendo. E o camaradinho, o vacilão vai ficar pra trás, só. e chorando no Muro das Lamentações. Como nós, mortais, temos que fazer para alcançarmos nosso verdadeiro potencial? Isso o grande já ensinou. Não é Mirim que precisa ensinar, não, Ti? A primeira coisa é reconhecer que tem potencial, né? Ou alguém vai ter fé naquilo que não existe. Como é que cê vai buscar uma coisa que tu não acredita que tem, Ti? É... Reconhecer a si próprio seria... Beleza. O papo é. Aquele lance assim... Sou capacitado, só preciso treinar, fazer, né Ti? Vai ter que desenhar ou não? Não, eu to uh, admirando a sua resposta, que você mesmo se manifestando na Umbanda, você não passa a mão na cabeça de um bandista e sempre cobrando que primeiro mude a si próprio e arrume a sua casa. É, antes de apontar o dedinho pros outros, né Ti? Ah, tão lá me discriminando, tão lá pra... Ah, então para de discriminar os outros, porra. Para de ser intolerante com os que são, pra ser seus irmãos, velho. É, tá isso, eles parangolé, mas não cumprem a lei da zumbada. União, fraternidade, caridade, parapapá, para, para. ficar onde? Nos culhão, velho. Não, não é? Então vamos agir, porra. Que coisa interessante. <risos> Você, de certa vez, que fica em cima do muro. É... Be, be, be. É, bala na cabeça, gente. É... <risos> as quadradas. É, vai só levar com as quadradas na cara. Com certeza. Então, nesse contexto, explica um pouco de situações que você já viu que leva isso. Ah, Mirim. Ajuda aí, tô aí nas na trola, pá, eu quero sair, mas eu não quero ficar longe da minha turma, porque são tudo gente boa, pra caralho, ninguém foi preso à toa, pá. Ajuda aí, menino. Ajuda aí para eu me manter assim, fazendo todas as merda, mas sem levar consequência alguma. E você ficar em cima do muro, né, de que agu da porra nenhuma. Que é só levar vantagem do tudo. Aí chama a Mirim, pô, né? Ah, Mirim é otário. Né? Mirim é otário, eu vou lá, pô. Ó, oh, Mirim, vou botar lá, assim, nas paradas. Nas paradas, assim, Pepsi. E você me ajuda aí. Aí Mirim dá só, né? Aquela filmada. Porra. Vacilão pra caralho. Beleza. Já derruba do mundo. Dá logo com... uma quadrada na cara dele, que é pra ficar esperto, a casa cai, né? Aí o cara vai chorar. Pô, Mirim, isso é mal, Mirim. Nem mal, nem bom, né, tio? Mirim vem fazer mudança, o cara quer ficar na mesma coisa e tendo consequências diferentes. Só levando a vantagem. Ah, não, conheço o Mirim. Mirim é meu amigo, amigo cacete. medi e medi vei fé é nunca aceitar a mudança tá vendo o que tá errado e continua fazendo a merda e você fica em cima de um muro quer ser b tudo que é bom fazendo tudo que não presta não mereço a bala na cabeça só levanta pá você tem essa um tomba vai um para um lado, um pro outro. Ou vai pro lado B, ou vai para mudança e melhorar o lance. Aí, é, Vini. Aí. Mas é isso. Você, o menino comentou por cima que a forma física das pessoas tem um porquê. Tipo, por que uma pessoa é gorda, alta ou baixa? Será que ele poderia detalhar mais, entrar no mérito da questão? preguei. Preguiça de pensar do cacete, porra. Cada um gerencia si aquilo que quer, não. É? E fica se amargando, se criticando e aumentando aquilo. A hora é já aceitar, tá cheio de gordura, velho. Aceita que tá e começa a fazer o que tem que fazer para mudar isso, porra. Né não? cada um gerencie si aparece aqui que quiserem. Por conselho, surs cinco conselhos, mas faz, porra. Aceita que muda. Você tua aceita que tá eh qualquer coisa, aí, não tá, beleza? Não tá do seu gosto, vai mudar isso, porra. Mano, alguma tudo quanto é desculpa, né? Eu tenho aí uma doença muito grave. Que não faz eu deixar de ceia, cheia de gordura. Toda doença tem tratamento, né tia? Não tá tratando por quê? É, vem, os caras querem ficar jiboiano, reclamando e lamentando, mas agir pra mudar não quer nem mesmo. Mas eu tô sabendo, evoluir ninguém quer, mas emagrecer é uma porrada de gente que tá querendo. Cê tem esse papo aí. Faça um paralelo entre as entidades da Umbanda e as sefirotes da árvore da vida cabalística <risos> e como você se apresenta em outras culturas qual o arquétipo que você assume em outros países? Tá, até parece que eu vou falar qualquer coisa disso aí, né? Tia? Deixa pros grandão falar, fala pro ventanê, ventanê baunês Ah, porque eu tô em Malcute, porque pá, parará, pá, pá Porque eu ia explicar que cada hora é uma coisa, né, tia? Isso nem tem nada a ver. Mirim é mirim. E tava lá. Vai caçar, vai descobrir. Que tem pé, meu irmão. Todas as culturas. Tava lá, mirim. Fala até que mirim parece muito com os digim. Não é não? É. Caça aí, descobre, tia. Merim é que não vai te dar o rastro não de tu caça sozinho, faz parte. Pronto né? É possível um terreiro tirar as entidades de cabeça, as entidades de frente de um médium iniciante sendo que este tem dom de família é. ancestral? Se tem, tem, né, não se dá e nem se tira nada de ninguém, não se dá e nem se tira nada de ninguém, ou oh, esqueceu que tem lei, tentar, muitos tenta, fazer que demora, tí? tem que passar pelos homens da lei, é, os guardião, não é, ti, e cada um tem o seu, não é, não? Olha, não sei. Tem os paradi, pá. Pra... Que até perto bastante. Mas quem tem mesmo tem defesa, certeza, papo reto. É. Até encaixando então, todas as pessoas, seja de que religião for, tem entidades de esquerda como guardiões. Não com esse nome, né, Di. E as seres ninguém nome tem. força da natureza de tem, tem e tem seja com a crença que quiser sempre tem só muda os nomes a função é a mesma só isso papo reto c... papo reto é isso que você ia falar? só de papo reto <risos> como sim pôr mais no local de trabalho não é melhor expor o negócio de impor ai tá né, coisa de bonzinho né ti ah, tem que, é, ter mais firmeza, então tem porra eu tenho que fazer as coisas mais firme, faça é fazendo agora sim, pô, pra quem? Depende do ano que se volte. Pá, vai lá pros trampos, aí vai querer se impor pro patrão, vai ficar foda o negócio, véi. Hehehe. A rua é um caminho muito longo, meu irmão. Imposição. Nem rola. Onde se tem que conviver, é melhor expor e agir. Cada um. fazendo a sua parte, rola tudo beleza. Agora vai ser um por aí para trás, vai se foder. Aí depois eu vou falar que bonzinho. Só de fódio, eu vou falar, só vem. Só hum. se for de mesmo. É papo reto. Essa essa aqui eu vou passar porque eu tenho pedido para as pessoas não faz sentido mandar questão de cuinho, pessoal. Minha trajetória no espiritismo, qual será? Algum recado para a minha vida neste momento? Ser livre de vacilar, é o legado para com vacilo, porra. O cada um caminha no caminho que escolhe, velho. É realização pessoal isso. Para com vacilo, persiga. Sai de cima do muro aí e fica beleza. Ah, mais perguntas sobre guerra, véi. O povo quer saber o futuro. E aí, menino? Como é que é? Nem existe futuro, né não, Ti? Te... Vai depender das mudanças que cada um vai poder fazer, véi. É... O futuro nem rola. sem mudança de cada um não rola nada cada um tá plantando e cada um vai colher, né tio? aí quais os chakras que você mais trabalha durante o transe mediúnico do seu aparelho? todos, né tio? <risos> descubra Mas é todos. Depende muito é do trampo que tá fazendo. Você conhece algum mirim chamado Trovão? E se você é parceiro do de trabalho dele? <risos> Tô sabendo não, digo. De... Nem rola. Tô sabendo de mirim nenhum segurando nessa parada não. Olha, pra se trabalhar como enxumirim do outro lado, é preciso, necessariamente, ter falecido como criança pentelha? Ou isso é mito? Doutorizado <risos> <risos> <risos> é só caro, olha, isso daí nem é semana, né, velho? Os caras do ânico, sei, eu tô nem ensada. <risos> Tem que se dargar de ser vocilante. <risos> é... Criança pentelha é o caralho dele, né, tio? Que nem levanta, mas... É, é ela, é ela. Ele fala. tá falando, nem levanta, não tem. Não, responde aí, pô. Que tem Precisa que... Ter... Que tem Prefair. que... Como é que é aí as paradas? Se... Que tem que nascer, morrer, e pá, e vai virar... Mirim? Se, se tem que ter sido criança pentelha... Tem não, observado. tem que ter sido... assim, mais parecido com aquelas forças indomáveis da natureza, que nunca precisou tomar corpo, mas que evoluiu dentro da própria rede evolutiva até o máximo e decidiu que ia dar uma mão para essa porra de de gente aí que não sabe nem o que quer. Por isso entra e sai Dentro e fora de vocês com a maior rapidez, porque não é daí, é, é da natureza véi, é encantado mesmo e só imita vocês e se é pentelho tá imitando vocês, larga de pentelhar então porra, não é não, é força da natureza que chegou no máximo, no ápice Que vocês vão demorar pra caralho pra chegar. E foi convocado aí... Essas paradas dos Paranauê dos cês. Pra chegar junto. Pra chegar chegando. E mover o que cês não movem. É, pode crer. Qual tipo de trabalho Mirim não é permitido? realizar O que não for permitido pelo regente Regente é que diz o que é, que pode e o que não pode Mas dá um exemplo aí do que você já queria e não pôde e não teve jeito Eu não tenho esses lances de querer isso ou aquilo tio Tô no trampo, tô na atividade Esse lance de quereria com vocês de acabei de falar sobre força da natureza de cheguei no máximo que podia enfim para mudar de seis e não tem esse negócio de querer ter o fazer estou e basta tô no meu melhor te é isso aí trabalho, o salário é ótimo. Gente, me liga trabalha é. com energia. Me nem trabalha com energia desvitalizadora. E, e merinha subordinado de show. É pende do ângulo que se olha, né? Tia? Tem hora que nós desvitaliza também, pá. conforme o que precisa de fazer. Mas a força nossa é renovação, te é mudança. Oh, mudou conta por que que não vai mudar não? Essa isnais aí desvitaliza, desvitaliza, é, isso é pós-grandão. Nossa parada é outra. Então aqui fica aí, rapaz, vamos adivinhar o que que é mirim, bola? A trampapo no trampo lá o Discord Questão, Cristo era mentor de Jesus e se Cristo regeente apenas do nosso planeta ou de um conjunto de galáxias? Tá perguntando uma coisa que já sabe, para quê? Peguem o tapus grandão, esses que tem paciência para esse merinho só tem dois nomes. Sem paciência. Você acha que a pessoa já sabe essa resposta? Suando. Tá suando de saber qual que é a resposta, porra. Mirim, não é lâmpada pra ser testada não, meu irmão. É. Tá escancarado. E todo mundo já percebeu que quem governa numa força governa em muitas. E o Cristo é o comando. E não é uma bolinha só, né velho? Meirinho, o que, que você acha do... do silêncio? A melhor companhia que se possa ter, né Ti? De... É no silêncio. Que o Cristo fala, não é não? Hehehe <risos> É Mas você vai gostar O menin faz o mesmo papel na esquerda que o Ere faz na direita? É yeah. Depende do ângulo que você olha tia. Mas faz muita coisa parecida assim Qual a diferença entre o menino não gostar de ser chamado de criança, e ele agir, fazer muita coisa que, que ele faz, e o povo achar que ele é um adolescente revoltado? Isso é pergunta? É, qual que é a diferença? Não <risos> entendi essa pergunta, que diferença do que pra com o que? Diz assim, o Mirim não gosta de ser chamado de criança. No entanto, ele faz as coisas que a criança faz. Oh, ó o vacilo. Ele é adolescente ou é o quê? É Mirim, pô. Faz aquilo que quer na hora que quer, porque quer. E aí, faz o quê? Vai comer mais pouco, comer menos doce. Como é que é a parada? Mirim faz do jeito que ele acha e quer. Pronto. ainda às vezes para fazer você perguntar é adolescente revoltado e os que não sabe olhar uma força e reconhecer ela mitinto uma forma que quiser quando quiser e por que quer essa esparada aí de ficar aí arrastando no chão como né no sei lá o quê papapé Se fazendo de pequenininho, nem sempre é pra trampar, não. É pra zoar com a cara de vocês mesmo. Tá, fica bonito, pá, tá arrastando no chão, comendo doce. Tomando uma rafa e fumando um charuto. Olha o paradoxo. o estranho que quem não sabe se criança, também não sabe se gente. Nem a gente, nem ré a gente. É. Tirando máscaras sem esses nem se tocar. No estranho. Portanto que vocês rejeita a si próprio. É bem. Pirin gosta de zoar e azuano que mimenta um baga. Trampa e trampa mesmo. Agora é. Que eu saiba, Mirim nenhum. É criança boa nenhuma. Como faço pra conseguir enxergar tudo que existe dentro de mim? Que me faz mal. Olhando, ó. Facinho. Sabe? Aqueles que você aponta o dedo e acusa e julga. Tá lá o seu defeito espelhado neles. Você fala assim, pô, você não gosta? Tá lá. Dinheiro, tá lá. Não quer mudar, tá lá. Olha em volta. Um espelha o outro. É... Tudo que você aponta e condena tá dentro de cinema. Você tem que papoète, vem para fora para tu lidar com isso e aprender a mudar. A pessoa que quer ver tudo o que tem de ruim dentro dela e quer jogar para fora o que não presta, e aí faz para de tentar e faz que joga para fora, joga deixa manifesta, reconhece, aceita que muda. É a forma mais rápida de limpeza, tipo, tipo assim, ó. tô com raiva, dá umas pooadas em alguma coisa, tô com raiva, tô com raiva, tô com raiva, pronto, passou a raiva. Assim que tem que tá com raiva aí e já mudou. Acabou a raiva. todo o sentimento que se reprime ele aumenta-te todo o sentimento que se manifesta ele dissipa se ele é negativo usa ele de forma útil e limpa de dentro e de diz assim pá, pá poeta ela fica, não, não posso ter raiva raiva é um sentimento negativo, é engole vai explodir na hora mais errada e com a pessoa errada fodeu Mostrou o tanto que eu vacilava. Você tá com raiva? Pô, tô com uma raiva danada. Deixa eu rabiscar um monte de coisa aqui e desenhar essa raiva minha. Pá, pá, pá, pá. Faz aqueles borrão bem, pá. E a raiva vai indo tudo pra ali. Dali a pouco tá sereno. Pão, limpou, limpou, porra. Jogou pra fora, não imprimiu, pá. E nem usou destrutivamente. Prefere é ficar dizendo, não, eu tenho que dizer que está tudo bem, para que fique tudo bem. Essa é a teoria do caos, né? Tem que falar que está tudo bem, para ver se vai ficar alguma coisa bem. Enquanto dentro de si está dizendo que está tudo mal, está tudo bad, está tudo ruim. Qual é? Bota para fora. Encarra a realidade... E aceita. Quando aceita, muda. Tem que desenhar. Como lidar com essa hipnose midiática da mídia que não deixa centelhas manifestarem seu verdadeiro eu? Oh, Damalhã, boa. Oh, eu sou uma centelha, não consigo me manifestar porque a mídia não deixa que eu levei. Tudo tem o seu lado útil e inútil. É, você não vai mais pelo inútil, reclamando, reclamando. Muro de lamentação, mais um. Nós vamos ter que fabricar um dia. Muro das lamentações. Não posso me evoluir porque eu tô mergulhado na mídia. Olha o vacilo. Se a mídia tem de tudo, tanto do bom quanto do ruim. A escolha é sua, velho. Isentele e nenhuma sufocada por nada. A não ser pela própria mania de ficar grudado nas coisas aí, pá, se lasca, se fode. Desgrude. Quando você solta você se liberta, né não? É pra lei, tá falando. Quando você, quando você solta, você se liberta. Quem não entendeu ainda, desenha aí, vamos ver. Sai grilado, quer acender a centelha. Sai da mídia, porra. Não é ela que tá te atrapalhando. Solta. Tudo que você prende, te prende também. Tá se segurando nisso, porque... Tem dois lados, podia escolher o melhor, não quis, porra. Agora vai dizer, ah, rapaz, é a mídia que não presta. É tu que não sabe escolher o que quer, porra. Certeza pra pueta dela. Coitadinha, hein? A mídia tá hipnotizando Hipnotizando o caralho Como é que tem um tanto de gente aí Se erguendo Aí pelas tecnologias que a gente tá usando, véi Diz aí Tem um monte de centelhinha aí Acendendo só de ouvir mirim, véi É, meu irmão E eu tô sabendo Não ouviu a sabedoria Não ouviu a paciência Mas quando chegou mirim Ouviu e entendeu, pode crer. E acendeu a centelhinha de boa. Tava na mídia ou não tava? Só tava mesmo. Então essa desculpa aí já não serve mais. Sai do muro. Porque a porrada vai comer pesada. A quadrada já tá assim gatilhadinha. Tá no pente já. Agora é só dar. É a chance que nós atira. <risos> o que que o Mirim acha da atitude das pessoas de perguntar se vai acontecer catástrofe em setembro? Não é. acho nada, velho. Babaquice, vacilo, só... Tá suando de saber qual que é as paradas, não tá? Quanto mais tu cria na mente, mais tu atrai, que é... Uma coisa mais fácil do que isso. tá traindo, pensando no que não quer, usando a lei de forma às aversas, vai ter aquilo que tá querendo, não. Concentrou nisso vai ter daí. É certeza daí. Quanto mais aumenta a emanação em consigo disso, mais facilita para acontecer. Porque cada um concentra naquilo que quer, não é? Então é porque está querendo, a lei é essa. Criou, projetou, alimentou, vai realizar a certeza. Se muitos pensam que é a mesma coisa, está valendo, então vai ter. Como podemos nos proteger de espíritos baixos Largando de ser um deles, né, não? Instrumento deles. Ficando na, como é que fala, de boiagem junto com eles, aí fica legal, né? Saiu dessa. Eles nem te acham, né? Mas tu gosta mesmo. Quem tá aí, ah, não, como deixar de ser após... o aparelho deles, porque é o que é, né véi, você é você mesmo, né véi, quem manda em tu é tu, mas não, gosta de ficar aí entretendo o pensamento, aumentando as emoções, fazendo aquela fogueirona, o cara pisa no pé, pá, já vira logo assim uma revolução, pá, já quer briga, já, já quer dar porrada, Da tua vibração né véi, como diz o Cabeça de Torres é o que cê vive né não? Sai da frequência deles e eles não te acham né meu irmão? Fica na frequência deles, vão te encontrar facinho Ó Né não tio? Só é? Ó é Que é o mundo? O mundo gira, meu. Irmão. E vacilão roda. Você acha que vai ter que fazer o um muro de lamentação, menino? Tô pensando seriamente, tio. Tão necessitado. Mas não pra ficar lamentando, nem pra eu bater a cara deles nele. Pá, pá. De repente a corda. Não é não? Tocar a serenata da vítima com violão na cabeça. Sorte. é por fogo debaixo da panelinha da vidinha, pá pá, aí vai virar assim um cozido maior. <risos> o que podemos fazer para desenvolver a mediunidade da visão para aqueles que já a possuem, mas ainda não desenvolveram? E o que atrapalha esse tipo de mediunidade? Véi, isso não era pergunta lá pros cabeças de Torres Pros Gandão, qualquer coisa assim, não eu Vou falar o que é? Vai desenvolver Parapapá, não sei lá, velho Desenvolve aí, pensa aí, o que você faz? Não sei não Isso não é serviço de mirim Não é a minha <risos> atividade, porra Tem lá que saber É, tem todas aquelas, né Saber se manga com leite dá febre, sei lá, velho Paula. Pergunta por que sabe que faz as as atividades sair, não é minha atividade sair não. Aqui, eu gostaria que você se aprofundasse mais nos conhecimentos relacionados com as ciências ocultas. Eu né, gostando, gostaria de citar, para que eu vou fazer isso. Neologia, as ciências ocultas. né, fala com Vetania, Vetania tá aí nas estudantes ocultas. Mili. Dá uma atividade, bem mais do que fazer do que ficar de eh, como é que vocês falam? Divagação, abstrações. Eu vou é na prática, velho. Ficar é pa pa pa para la pa pa vo lá de logo, velho. Esse lance aí, ai, ciência se oculta, não passa de um monte de abstração, na hora da ação vira uma merda, velho. Só os que... Tem mesmo sangue no olho é que chega junto e faz aí a parada acontecer. E demora que tem um de sangue no olho, velho. Pra fazer qualquer coisa. O trabalho do Mirim abre nossa mente de criança para que seu trabalho conosco se torne melhor? Eu não entendi Você entendeu? Esse lance aí de, de mirim Abrir a nossa não sei o que de criança Nem rola né ti Mirim <risos> não é criança porra Hum Enfim O mirim abre a mente de alguma forma Certeza na porrada ti Certeza Só dá aquela pá Dá um porra, dá um... Sabe aquele sur? Dá um... Fica tonto meia hora pá, E já logo se liga Que tem um lance errado Que precisa dar uma mudada e muda Rapidão Qual que é a sua reação quando uma pessoa diz Tempestade, eu tenho muito amor e admiração por você? Agradecer, né, Di? A gratidão faz parte É... Reconhecimento é sempre bom, tí E agradecimento ainda é melhor Porque se a tempestade tá na parada Não dependeu só dele Teve muitos pra fazer esse canal, né, véi Então eu começo a agradecer de baixo pra cima E aí vou tra trampar um bocadinho mais Pra ficar, né, merecendo mais disso aí que é melhor do que qualquer dessas parada que bota aí dos parangolé pra nós todo bom sentimento dá força pra nós, né tio se possível você poderia explicar como acontece o trabalho que vocês fazem inclusive outras pessoas já me perguntaram isso o trabalho que vocês fazem como acontece com assaltantes Ladrões, homicidas, no caso, com a força de Mirim. É a mudança, né, ti, primeiro. Tá tirando o que é dos outros. Leva também as pragas, né, não? É. Não queria tirar tudo o que é seu. Inclusive a sua vida, ti. Leva as pragas que estavam te perturbando junto. Mirim já pega logo, já põe nas costas do camarada, ah, leva tudo, véi. se que perturba a vida aérea leva também as perturbação que essa vida estava carregando e estava pesada fica parecer aí vai aumentar assim no excesso muito excesso de peso né tia eh a vida vai ficar no pesada difícil se tentava vai faltar mais eh É assim que Mirim vai fazendo, Tio, levando tudo para o excesso, porque a cada um que eles arranca alguma coisa, arranca também as pragas, maldição, perturbação que tinha e aquele lá fica limpinho, levou o que era material, mas também levou tudo o que era do espiritual para pesar legal, porque quem não respeita a vida não respeita nada, né Tio? Pelo respeito direito do voto, tá desrespeitando primeiro a si mesmo, então já que quer levar, leva também tudo que não presta. Papo reto. Ah. Que, qual? Qual que é a ação tu merindo com o Black? A merda nete. Força da natureza, né não? E se você precisa mesmo estar lá, se a missão sua é evoluir? Eu tô ligado no que foi que é que perguntou, não, que que é isso aí? Eu preciso estar lá onde? No, no evoluir candomblé. pra onde? No candomblé, no candomblé, evoluir pra tô lá, sabendo. Deus? Sou força da natureza e tô onde eu quiser, né véi? Esses lances, ah, pá, de... Entidade é uma coisa, força da natureza é força da natureza, cada coisa no seu lugar, né, tí? Então você é uma força da natureza que na Umbanda se apresenta como Exumiri em tempestade. Que tomei uma gama de energia de uns grandões pra poder ter como manifestar, né, tí? tenho um monte de nomes de... e garante para ser todos certos você já respondeu a diferença entre chumirim e herê essas linhas be diem e di e herê ai isso ficou fácil né porque é nova de uma forma boa, é nova de outro, tá um trabalhando uma uma fase, outra em outra, um trabalha em uma frequência, outra em outra, e aí, só é isso. O mirim, mirim, a carga negativa de um olhar e um desejo faz mais mal que um trabalho que umba. Mesma coisa. Tem algum exemplo que você pode dar de alguém que colocou carga negativa só através de desejo e aí você foi chamado, sei lá por quem, e teve que resolver? Nada. Ainda não peguei dessas paradas aí não. Isso aí é mais do, do Caveirinha, do Calunguinha. E as paradas de trampo é outra. As pessoas gostam de saber qual a sua ligação com o Ian são. Ela é a outra... regente, né, véi? Sim, outra, claro que se é regente, assim. Talvez até a pergunta vá pra uma ligação assim de interação mesmo. Que é isso, interação? Ah, trocar um papo, uma ideia. De quê? entre você e a regente, pô. De papo na ovelha. Tem trampo. <risos> Só. Mimi, eh, se eu precisar que você corra a gira, gira, acho que é a pessoa quer dizer, na minha vida e desabrochar todos os poderes existentes. Oh. E... Pera. Tô podendo, velho. Tô desabrochando aí as parada. Pá! Dá porrada. Né? Peraí. Rapidão. Peraí. Peraí, vou terminar. Se eu precisar que você corra a gira na minha vida e desabrochar todos os poderes existentes, eu posso lhe pedir diretamente ou devo solicitar a previsão do guardião? assim, participa de todos os poderes existentes, fala com o grande. Todos. É, é todos, é só o grande. É aí, né, gente, da jeito. Bom, o que que uma pessoa pode fazer com tanto poder? Sei lá, velho. Ou <risos> o que é aquilo que não, né, nem rola. Viaja na nas galáxias aí que, rapaz. além de, de ser vacilão ainda embaçado e aí vem com essas ondas de poder, poder vamos despertar todos os poderes existentes para a mudança Pá. vai ficar esperto, vai ficar de vacilar e aí nós faz é, a gente está chegando próximo dos ah, 12 minutos finais Como ajudar um parente que vive doente e nada se resolve? Ué. Tá doente por quê, velho? Só porque tem o zoninho bonito? Ou porque tem algumas coisas pra mudar, melhorar e aceitar? A melhor forma de ajuda é... apoio nete. Para mudar, você pá, pá, se cuidar, para papá. Para aceitar também como é nete. Se tem coisa que não tem como ser mudada, ela é feita para ser aceitada, né não? Cada um escolhe aquilo que passa de e muitos escolhem ser filho uns dos outros. E se você tem que cuidar de um parente do AIDS, sabe? Mas não é só ele, você. Ele tá filtrando, você aprende a adaptar-se a dar, assim, aquele certo valor a si própria, a saúde que tu tem, para papá. Não é não. E a melhor forma de ajudar é essa. Aceitando como é. Levando no seu melhor, não é? Não? Oh, tempestade alaete <risos> Aqui para você explicar melhor a seguinte frase que você já disse Para uma tia aí numa esquerada aí Tu não é ideal Tu é real Afirma o que te afirma, nega o que te nega <risos> Tá bambando o baco de Barão, meu Tão podendo, hein, Ti? Tão <risos> podendo. Aí. As novinhas costumam fazer assim, aquele ideal na cabeça, né? E os outros fazem o ideal delas também. Aquelas fantasias. Ah. O jeito que cada um tem que ser, né, Ti? Qual tu, Ti? Tu é? Como é que é? Os lances, cara. Pessoa pública. Foi isso que você falou um dia pra eu O cara reclamou aí, pá Que uma pessoa pública é formador pública era... de opinião Formador, não sei das quantas aí, pá As novinhas também tem isso Uma gata como você Tem que agir assim, assim ou assim Isso é o ideal de cada um, né Ti? claro antes de tu teu thinking e agora o ideal de ninguém ela é real ela existe ela é um ser humano na doutri com qualidade de defeito é o não é ideal e o certo seu certo é sempre aceitar E aumentar aquilo que te fortalece, não é não, Tia? Te... E tirar do seu campo tudo que te enfraquece, não é não? Foi isso que eu falei. Eu vou ter que desenhar isso agora, pá, pra... com todos os pinguinhos, as estrelinhas. Facinho, mais facinho ainda, não é não? Claro. Mas é interessante essa ideia que você passou, Mirim. Tu não é ideal, tu é real. Muita gente acaba é, vestindo a ideia do bonzinho por conta disso, né? É, de querer satisfazer. É, aquele satisfação. lance assim, pá, chega camarada pra tu e fala assim, porra cara, tô decepcionado com você, meu irmão. Aí tu é bonzinho, tu já fica triste pra caralho, porra, decepcionei o cara.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 E nem se importava com a pessoa real nem um pouco. Ai porra, você não fez do jeito que eu esperava. Estou decepcionada. Porra, nem vai fazer doer uma pessoa ou um ser humano. Acerta e erra, até pra poder crescer melhor, né Ti? Perfeito é só o grande. Ideal é só ele. Tu é só real. Pode que, baboeta. <risos> Viu? Aqui, uma situação real aqui. Eu pedi a sua ajuda pra cuidar do meu filho, que bebia e ficava na noite. Depois disso, houveram dois assaltos e é. ele parou de ir ao lugar que ia. É. Seria uma forma de castigo de sua parte pra ele parar de ir onde ele ia? Nem castigo nenhum, né, tia? só provocando uma seta é sincronicidade na parada. É. A alacazigu não. Só consequência. Entendi? E você não acha que as pessoas podem compreender mal? Bom, você não <risos> se preocupa em ser ideal, né, menino? Slay outi. Claro. Gente, ele mal, quem o mal tá entendido dentro dele, né? Cada um vê como quer, TJ. Aqui mais uma outra que você vai ser vai adorar responder. Se os rastros químicos, aqueles jatos que deixam um rastro no céu, talvez seria mais, sei lá, para outra pergunta, para o cara já até reconheceu. Ah, vou perguntar pro menino, achei, os rastros químicos que acabam com a nossa saúde. Ah, oh, coisa de um mano para um mano, né, tio? Gangue é de poder, pá. Ela estava a dominar o mundo, para pa pa pa. Que coisa de humano para humano, de meritanéis para isso. Não é a nossa função. Olha é isso, eu quero saber quando um anjo coloca uma pessoa em sua vida para viver com você se é temporário ou é para sempre. <risos> E para sempre. Para sempre dizer se é ando onde essa criatura. Para sempre é feito a cada dia, né não? Ser subotom uma pessoa alé, pá. Não dependia de eu, a convivência dependia de tu mesmo. Se vai ser por distante um por muitos instantes porque para sempre não existe pá pá pá Isso vai depender de tu e não Edwich do... Ele te deu uma oportunidade, né? Formou ali uma certa sincronicidade, pá, e botou a parada na tua mão. Do jeito que tu quer. a gente não cola nada para sempre mesmo. Mas não. E o para sempre é feito dia a dia. Não existe nada para sempre que não tenha que se renovar. Fato, papo reto. Então, como estamos chegando aqui nos minutos finais, vou dar uma revisada aqui na numa frase também que é sua, E explica assim, um, um fato que justifica isso, que o otário é igual a poeira. Onde você vai, tem mesmo. É, vacilão é o que mais sente. Vacilão, otário. Onde vai, pode, pode olhar de... Você tem um. Querendo bater de espérito, tá. Ah. Chegando nas quebradas, falando uma gíria, pá Querendo se comparar com todo mundo, bancando, sabe, um galo tonto Sempre tem um É um otário Certeza, papoeta, onde vai, tem um Igual poeira, porque poeira tem mesmo em todo lugar, né? Só tem, gente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 porque não enfrenta as própria realidade, pá. Fica aí dando uma dança ingênua e espetanase em cima dos outros. Sabe tu no para ajudar todo mundo, menos para ajudar-se si próprio. É o bom vizinho da parada, dá até a roupa do corpo para ajudar os outros e vive se funde, vacilado, um botado e pau. Só é <risos> O sapo que fica cozido é o que não pula, velho. É. Fica lá, vai acomodando, já que a lança, põe na água fria, ele vai ficando, vai esquentando, ele não se mexe, não. Vai, acostumou, já viu aquele lança? Cara, já acostumei a sofrer. É o maior drama, velho. É, o maior dramão. Cara, eu sofro tanto que já me acostumei a sofrer. O que tu tá fazendo pra mudar isso, véi? Ah, não faço mais nada Não adianta É esse, esse laço aí Vira sapo cozido Não quer pular, véi Costumou Tá na acomodação Não faz Porra nenhuma Mas atrapalha Quem está fazendo É, véi, igual a barata É, véi faz porra nenhum e quem ta fazendo esse que deve dar o atrapalho uma barata, mas além de não comer, bota o maior gosto ruim vei é cada vez que vê um começa a sobressair um bocadinho e já começa a apontar o dedo pô, o cara deve ta vendendo droga, não é possível pô, o cara ta andando nas becas, pá até outro dia atrás, não tinha nada Cada vez que um sobressai, tem que estar fazendo coisa errada. Vamos né, derrubar o cara, ele não pode sair do saco de gato, não. Tem muito vacilão, assim. Ele não faz porra nenhuma, nem pra si, nem pra ninguém. E quando vê alguém fazer, já grila logo, já quer poder ser feito. Não, ele não pode ser tão bom. O cara é bom no que ele faz, não. Ninguém é tão bom quanto eu. Isso é lá nos escondidos Tem que correr pra frente do espelho Espelho, espelho, meu Tem alguém mais hipócrita, hipócrita do que eu? Não, não tem Esse é o vacilão que vai Na cola de quem tá fazendo qualquer bem Ou se Sobressaiu em qualquer coisa Pronto, já tem que achar defeito é Tipo assim, ó Ah, tu lá, o cara fazendo Um show, cantando Lá, pá, pá, pá O outro já vai se empurrar lá, o tempo que ele tá usando é uma bosta. Ele tá escutando o que o cara tá cantando, véio, já tá caçando é um, um defeito. É igual aqueles bichos que só caçam bosta. Não vê nada de bom, nem em si, nem em ninguém. E por que? É vacilar, não vive de comparação. Quando cê fala jiboiagem, Hora de só viajar junto. É preguiça de vivente, preguiça de agir. Consumi um pouquinho, ah, acomoda logo, já fica só de boiar. Já viu? De boia quando com. Ah, nesse mês vou matar ela, catar lá que é. Mas uma coisa, o cara, mirem pode chutar a cara dele para caralho lá. De boia. Já e achando que tá podendo. É mais um com o muro de lamentação. Jiboia, jiboia, jiboia, depois vem lamentar. Boa, oh, não consigo nada na vida. Porra, oh, também não se moveu, né, velho? Jiboia o tempo todo e nem tem como, né, velho? E fala um pouco sobre a frase impossível ao grande pecar e relaciona um pouco com essas... É... indignações que se vê por aí que a realidade é outra que aquela que as pessoas prefeririam o grande não erra né velho mas tem cara aí até até uns lados tem onde é que eu fiz é o cara saiu pelo mundo aí para reclamar né Paulo o grande não sabe nem fazer as coisas botou uma frutinha pequenininha numa árvore forte dessa e bota uma grandona na cena rastando no chão, pô. Aí deitou debaixo lá da árvore, pai, e apudia pano na cara dele. Aí que ele foi se ligar. Pensa que se fosse a grandona, tinha arrebentado ele. Saí e se tocou, o grande não era. Louco. Não tem erro do grande. e vacilou das vezes nele muito é giboia né vacilão é lamentado é, é comparar me competindo essas parada de vacilão por isso que eu falo né o tarde bom puer onde vai tá ideia e agora um pouco Relacionando esse negócio de preconceito De religião E que o Brasil, o sistema político e social Tá uma porcaria e, e o colapso econômico Com essa frase que você passou pra gente Se é que existe relação Explica mais um pouco dessa frase A sua vibração É a sua sentença É, velho, daquilo que tu, tu sente, tu pensa, tu age É que tu vive, né, velho Se tá condenado É porque tu se condenou. Porque na hora das crises, pai, é que nasce o gênio, né, velho? É. Certeza, velho. O gênio vem mesmo porque o sapo tem que pular. Chegou a pressão geral. A inteligência e a criatividade vai rolar. Por isso, o grande não erra ao deixar que rola essas coisas aí, essas pressões. É pra cada um mudar, velho. Ué, eu não tá do no grande, tá na no seis, certeza, papo reto. Se tá do jeito que tá, eu sei seis mesmo que fez. Agora Michel, você usa novo, tratei de comida, não. <risos> tá certo, menino, dou uma mensagem final pro dia de hoje, já dizendo aqui da minha parte que agradeço muito a sua visita e que Fiquei muito contente de verdade de poder estar falando com você novamente. Beleza, vei. Aí, escândalo, deu permissão. Eu já até dei logo uma pressão na tia, pá. Já tontiei geral. Para chegar junto. Um. Por quê, tio? De... Me intimem mais aqui trampar mesmo. Chegar junto. Tá de na lida, né, tio? É, tá muito bagunçada a parada E vai ser passada uma peneira geral, velho Que é pra ficar beleza do jeito que era antes Começou a ter uns altos e baixos, meio foda E... Tranca, Tirizinho, Brabo E outros Convocaram o Miriz E nós vamos entrar na parada com tudo É, é Quem tiver ouvido de ouvir que ouça E fica esperto que o menino tá chegando É rodando na voadora mesmo É Rebelde sem causa não Mas a favor da causa dos rebeldes Porque os rebeldes fizeram mudar o mundo mesmo Não aceitaram e fizeram as mudanças É assim que é É, Mirim, na parada, meu irmão, chegando, botando moral. É, e eu aqui, ó, batendo de barão, né, meu irmão? Pode crer. Papo reto, ganhando medalha, meu velho. Valeu. Clô, aí, Ti. Começa. É, Mirim, esse... Só pra finalizar, então, essa ideia do rebelde pra que ninguém fique... porque às vezes você fala 50 vezes uma coisa e no final eles pega uma palavra e distorce tudo. Você tá dizendo que o rebelde é aquele que vê o problema fora, já corrige dentro de si e dessa forma muda o mundo. Só vem. Ah lá. É rebelde de verdade, faz mudando se si ele próprio vai mudando tudo em volta dele na real, tio, na real, sem esse papo de ideal. É real. Tá dizendo, é real. Sim, você pode votar em paz. É belo de nenhum tempo, faz. Se é belo de paz. Seja para se rebelar, seja com causa, né? não te. E Mirei tem uma causa. A causa de vocês é papo reto, é nova e cuidar. Esse é o trampo de Mirei, fazer mudar, meu irmão, ir e mudar para melhor. Beleza. É, e, Mirim, já é, graças a Deus, muito Só obrigado Só é, tio Vou nessa aí Salário é bom, tratão é ótimo Mirim, vai trampar Vou pras quebradas, tio Valeu Falou, fui Valeu, Mirim, gratidão Oi. Mãe Ângela Maria Gonçalves. Oi. Está me ouvindo bem? Tô ouvindo. Quero novamente, em nome de todos que acompanham o Diálogo com os Espíritos, agradecer sua caridade de colocar à disposição o seu aparelho, mesmo às vezes ah em situações adversas e proporcionando mais essa possibilidade de estudo. Graças a Deus, minha filha. Gravou direitinho, porque... Terminou aqui o... Eu estava de costas para o aparelho aqui. Parece que o Mirim trabalhou o tempo todo de costas. Nossa, gravou bem, gravou alto. Vamos salvar aí. tirando o que é do outro, leva também as pragas, né, não? Eh. É... Eu queria tirar tudo o que é seu, inclusive a sua vida de ti. Levo as pragas que estava te perturbando junto. Beringe já pega logo e apoia nas costas do camarada, vai, leva tudo, velho. Se quer perturbar a vida aérea, leva também as perturbação que essa vida estava carregando e estava pesada. Fica pra ser. Tudo tem o seu lado útil e inútil. É, você não vai mais pelo inútil, reclamando, reclamando. Mude a lamentação, mais um. Nós vamos ter que fabricar um dia. Merim, o que você acha da... O silêncio a melhor companhia que se possa ter né, é de no emosilegio que o cristão fala não é que recebe tudo que é bom fazendo tudo que não presta não mereço a bala na cabeça só leva tu pá ceste é só uma tomba cai um para um lado ou um para o outro. Ou vai para um lado pior, ou vai para mudança e melhorar o lance. Aí é, menina. Da tua vibração, né, velho? Como diz o Cabeça de Torres, é o que você vive, né, não? Sai da frequência deles e eles não te acham, né, meu irmão? Fica na frequência deles. Vão te encontrar, fazeim. Ó. Oh. Né não, tio? Só é. Só so, é. Oh, é.